«Зробити хоч щось у такому стані? Ну хіба це реально?» Повернувся до хати, одягнувся у чисте, сів за клавіші. Нічого. З нього не текло нічого. Ні краплі музики, ні біта звуку.